Kiribil konpainiak ikuskizun berri bat ez du maite der izenekoa Dejabu Pampin Laborategiarekin lankidetzan obrauntan ainara gurrutsaga izan da antzeslan zuzendari eta holtza gainean Fabriz Jacob eta Maia Nebute ikusiko ditugu. Bigarren aldia da Dejabu Pampin Laborategiarekin Kiribil konpainia elkarlanean ari dela. Ala kontatu digu Amaia Nebutek. Bai horiizebera lehen lankidetza eraman ginuen Ukmaela proiektuaren inguruan Umaela gogo berezi bat bazen egin nuuen generoa landu ea importantea den mutiko doneka gisa definitzia, Eta egin joan ginen eta biziki ongi pasa genuen um, zinez uste dut, uh, osatzen girela elgar uh, biziki ontsa. Eta beraz ba, argiki um, norbaitekin lan giteko tansohkuntza berriaren dako, ba, egin gana joan gira berriro. Eta Fabriz eh, Jakob sartu den artista ere zuen ondoan izanen da hori da? Hori da, bai, eta sartu behia da, beraz, bere amatzez uh, lanaba landu behar, uh, baitzen orain arte esikulan uh, taula gainerat upatu, beraz, lehen esperientzia potentea da. Eta polita da, uh, zenta bere amatxiren, uh, bere amatxi poeta zen, frantses munduan, ez da poesia iniz bada, maite behen, Eta maite der hitza berez eldudal Javier Lizardik idatzitako poema batetaik, bidaial handu zuen Javier Lizardik poemetan. Eta batean maite der, pixkat gisa, maite der, er dio, ez adibel dur nire maite der, goazen ba munduan zehar eta bere maite da euskara, Hizkuntza. Eta, jara, beraz, ortaik abiatu gira, eta Fabrizen amatxik e, baidatzi zituen olerkia initz, eta errekonozitu e, adapiskat frantzian, Akademi franzaiak eta ukan zituen, eta hor ere, bere olerki bat hau, hau izan da abiatpondua. Eta zuek ere bidai bat proposatzen duzu irudimenaren bidez bai, dako bidai, fantastiko bat? Bai, hori da, gure helburua zen, ba, bidaia Javier Gizardik bezala, bada bahneko bidaia intimoa, eta, oga, bat zua zuri esakonetarat, bada igun eroko bidaia, etxetik ateratzean, ez nireztu, hor bertan ditugun loreak eta argolak, eta bada bidaia bada fisikoki e, joaitzia. Non baiterat, eta hori nahi izan dugu bildu gure obran, eta sustut gure helburua zen e, lortzen baginu, e, baina ustut lortua dela, publikoak ikan digu baietz larun batean, ba, publikoa bidai araztea eta gauza sume eta simplekin. E, azkenean bi pertsona joriek eian egongelan dira eta eian egongelatik ba, ba, bita pizar, mairutiki bat eta irudiburu eta ba, ba bidai araztea publiko osoa bidai batean sartzia beraz irudimenak badu tokia initzu. Hamaia, eno biten adierazpen hauekin geratzen gara, eta besterik gabe maiteder, izeneko ikuskizun berriari buruzko argibide guztiak, jakizue, arretxalde hontan bilduko ditugula. Elkarrezketa osoki, orduan, arratsaldeko arretxaldeko zehiagela orden gutxitan, entzun gai izanen baita.